Команда справжнього Джеймса Керда здійснювала навігацію за небесними тілами, щоб зорієнтуватися на сотнях ліг Буремних морів, які відділяли їх від берега Південної Джорджії. Команді Ньюкерда належало зробити щось подібне. Їм це було навіть простіше. Навігатор на борту Джеймса Керда не мав вибору, крім як чекати розривів у вічній перині хмар і проводити буквально точкові спостереження, принагідно порівнюючи їх із металевим хронометром, що, як він сподівався, досі ще вказував правильний час. Нюкер було обладнано значно кращими годинниками, та й споглядати зоря на небо в них також було порівнювано краще. Замість секстанта там був пристрій, який складався із ширококутної лінзи та відеореєстратора з високою роздільною здатністю та міг визначати свій напрямок руху шляхом порівняння побаченого з базою даних його пам'яті. Тож вони достеменно знали своє розташування в космосі а також динаміку його зміни, залежно від того, як цей величезний шматок льоду, до якого вони кріпилися, мчав безжальною математикою свого продовгого еліпса. Це, а ще також точні виміри місцезнаходження Землі, дозволяло Маркусу розраховувати параметри їхньої орбіти і робити це з точністю, яка зростала щоразу, коли він уточнював цифри. Вони перевіряли, наскільки низько доведеться підійти до Землі. Коли Міксі опинялася з їхнього боку планети, а це була приблизно половина від усього часу, вони отримували від Дубаса всі актуальні дані, що стосувалися розширення атмосфери. При поєднанні цих двох наборів цифр, одержаних із власного комп'ютера та з Міксі, чиста ньютонівська механіка починала розпадатись на шматки. Справа в тому, що при традиційному обрахунку траєкторії космічного корабля припускається відсутність атмосфери, і з чого випливає відсутність сторонніх сил. Але тепер уже було очевидно, що її Ємір пройде настільки низько над землею, що змушений буде зачепити верхній шар повітря. При мінімальній взаємодії цей контакт міг спричинити вповільнення, здатне збити корабель із курсу, на який його вивів Шоумпропст. За таких обставин сповільнення складно було розрахувати. Вплив цього контакту на курс корабля легко можна було оцінити. Але оскільки уламок льоду не був, Симетричним тілом і спускався на поверхню всією своєю площею, він також мав створити певну аеродинамічну тягу. Невелику з крилом літака не порівняти, а все ж, якщо ця тяга буде скерована в хибному напрямку, і мір піде вниз, як підбитий птах входить у смертельну спіраль. Якщо вони скерують цю тягу правильно, то це полегшить імрух, відштовхнувши від землі на висоти з не настільки густою атмосферою. Там тяга зникне і вони пробуксують назад, але коли повітря знов ущільниться, підйомна сила знову потягне їх угору. Вони можуть кілька разів відстрибнути від атмосфери за гарячкових півгодини, коли вони літатимуть навколо світу, ніби випущений з пращі камінь. А от результати було б важко передбачити, навіть якби імір був традиційним космолітом зі сталим нормальним розміром. Кілька отосколок був неправильної форми. Вони не мали часу міряти його і згодовувати дані аеродинамічному симулятору, тому тягою підйомну силу їм залишалося хіба вгадувати. А коли прова крила і його нижня частина почнуть черкати повітря, навіть якщо воно буде настільки розріджене, що в стандартній системі виміру не відрізнятиметься від вакууму, вони відповідно нагріватимуться. Вода випаровуватиметься, створюючи всяку-таку підйомну силу, а форма уламка зміниться. Тож, навіть якби вона змогла розрахувати оптимальний кут входження, врахувавши аеродинамічні властивості уламка, потенційну тягу та лобовий опір, ці показники, однак, стали б хибними вже від час першої зустрічі з верхніми шарами атмосфери. Поруч зі всіма цими ускладненнями, той факт, що і міру належало летіти в зворотному напрямку, використовуючи для цього пошкоджену експериментальну ядерну паливну систему на повній потужності, здавався геть незначним. Зіткнувшись зі стількома непередбачуваними факторами, добре адміністрований космічний інженерний проєкт повністю зупинили б, А після цього присвятили роки для аналізу проблеми аж до найдрібніших деталей, підставляли б шматки льоду під надзвуковий повітряний потік у аеродинамічних трубах, будували б симуляції та попрацювали б на макетах можливі альтернативні стратегії. Але на момент, коли Маркус усвідомив справжню суть проблеми, до Перегея їм заставалося 24 години. Мандарин землі виріс до розмірів помаранча. Жодна доступна людство сила не могла схилити імір з курсу та не дати йому зачепити атмосферу. Вони не могли навіть відстикуватися. Без іміра на Нюкерді просто забракло би пального, щоб відчутно змінити курс. Тому навіть у відокремленого космоліта траєкторія залишилася б незмінною. Тож Маркус небезпідставно вирішив вивести корабель на оптимальний кут атаки при такій орієнтації мір, чи непрямовисно входив атмосферу, і запустити програму почергового запуску двигунів, яка приблизно за півдоби мала би перекинути ваговитий уламок на позицію, яка здавалася йому найкращою. Корма корабля тепер була повернута до напрямку руху, широка устя сопла цілилося вперед, що дозволяло здійснити надважливий гальмівний запуск двигуна. Але тепер і мір був обернений відносно своєї довгої осі таким чином, що Нюкерт. Досі пришвартований біля носа, звідки випинався з уламка практично під прямим кутом, перебував у зеніті. Це означало, що під час проходження верхніх шарів атмосфери землю затуляв емір, а сопло двигуна було націлене вгору до зірок. Запах з цього двигуна відтак повернув би носову частину вниз, а кормову вгору, а таке положення мало би створити більшу аеродинамічну тягу і вивести емір із небезпечної зони. Якби уламок повернувся в іншому напрямку. То міг би опинитись в позиції, яка створювала б максимальний лобовий опір із мінімальною тягою, затягнувши всю конструкцію в гущавину атмосфери. Отже, Нюкерд за своїм функціоналом перетворився б на невеличкий допоміжний двигун для контролю висоти. Це був двигун, який міг надавати прискорення тільки в одному напрямку, тож Маркус обрав найкорисніший потенційний напрямок на випадок, якщо щось піде не так. В'ячеслав мав сидіти на місці пілота в Нюкерді звідки міг насолоджуватися вельми обмеженим краєвидом брудної криги 5 мільярдів років застаршки. Там він чекав усної команди від Маркуса, який сидів у кают-компанії «Іміра», до запуску основних двигунів «Нюкерда», на випадок, якби в них виникла така потреба. Для Діни ця інформація була просто білим шумом, оскільки всю її увагу поглинали проблеми координування роботи роботів. Кількість нагів вимірювалася десятками тисяч. Зараз керувати ними можна було хіба, за системою рою. Безпосереднє адресування та прямий контроль за кожним роботом залишався теоретично можливим, але то була би сізіфова праця. Основним їх завданням зараз було змінити форму уламка. Один рій мав працювати на внутрішній поверхні сопла, просто зараз усі вони вийшли на поверхню кормової частини, підставляючи променям сонця для накопичення запасів енергії. І з першим же сигналом, Діни, вони повинні були залізти в кругле нутро сопла пройти ним аж до основи горловини і там сформувати отвір, необхідний для пуску. За це відповідала програма, яку розробив і налаштував Ларц. Тож насправді Діні тільки й залишалося, що ввімкнути їх. Так само найдрібніший з трьох роїв зараз метушився десь у глибинах крижаних воронок, також керований програмою Ларца, і вибирав камінці, аби ті не потрапляли у свердлильні. Вони працювали в темряві, тому енергію їм постачали електричні підстанції, що їх спеціально встановила туди команда «Іміра». А от найбільший з трьох роїв відповідав за формування інтер'єру великого осколка, який із часом порожнів. Під кінець мандрівки до міксі більшість криги мала опинитися у воронках і вилетіти крізь сопло, заставивши по собі спустошену оболонку, структурної містності якої було саме досить для того, щоб утримувати на місці реактор та зберігати цілісність сопла. Існували дві причини, чому цей задум не був такий шалений, яким здавався на перший погляд. По-перше, шахтарі робили таке з незапам'ятних часів. Вони не тильбушили гір, бо ті просто пообвалювалися. Вони формували з них структурно-цілісні архітектурні комплекси, укріплені колонами, арками та камерами. Тут ситуація нічим не відрізнялася, тільки що матеріалом була крига, а сили, що впливали на конструкцію, були не настільки потужні, як на землі. По-друге, Більшість внутрішнього не становила значної цінності з погляду будівельного проєктування. Причини були ті самі, з яких літаки та спортивні автомобілі складалися фактично з порожніх оболонок – шкіри без кісток. Більшість сили, яка діяла на таке тіло, припадала на зовнішній шар машини. Тож саме цей шар мав бути найміцнішим. Достатня міцність оболонки означала, що всередині могло бути порожньо. Крига, звісно, не належала до найкращих робочих матеріалів. Вона була крихка, але Леймір вирушив у подорож із солідним запасом надмісного пластикового шпагату, сіток тканин і волокон. А за місяці подорожі, які минули від зустрічі із Грігом Скеллірупом, роботи Ларца безнастанно трудилися, перетворюючи кригу на пайкерит. Зовнішній шар того, що здавалося чорним льодом, більше не було льодом персе, то був синтетичний матеріал із куди кращими структурними властивостями. У твердому стані він міг зупиняти кулі. Якщо його розтопити і розтягнути, він розділявся на воду, синтетичні волокна і чорний шлак, який народився на світанку Сонячної системи. Хай там як, а більші роботи – хапи і плази – відповідали за більшість чорної роботи, пов'язаної з видобутком матеріалу зсередини уламка, і залишали тільки оболонку завтовшки у кілька метрів, не ушкоджуючи структурної цілісності і міра. Третій рівнагів. Повинен був прибирати за ними і зводити внутрішні колони та мережева, які мали підтримувати реактор та воронки, що вели до нього посередині порожнього уламка. Цей алгоритм крижаної архітектури, базований на поведінь сірою, винайшов Ларц, витративши кілька років на те, аби його вдосконалити. Але зараз за нього відповідала Діна, тож їй належало вивчити чимало нюансів його механіки, перш ніж повноцінно взятись за гуш. Хапів і плазів було значно менше, ніж нагів, як їх кілька сотень, але вони пересували значно більший тоннаж льоду, який зараз був приблизно рівномірно розподілений і готовий до використання навколо внутрішніх структур і міра. Переважно це були роботи загального спрямування з кількома доданими деталями, які мали покращити їхню здатність пересувати кригу, але там було також із півдесятка шкіряних облич. Збільшені хапи у яких замість кінцівок були оснащені лопатками бензопили, створені для того, аби швидко видобувати великі об'єми криги. Вони настільки добре виконували свою роботу, що успішно знищували все, що їх оточувало, тож їх доводилося часто переводити з місця на місце. За кожним із них рухався почет дрібніших роботів, які прибирали скоєний розгардіяж і допомагали роботу заякоритися на новому місці. Теоретично це все контролювалося однією великою програмою, Запуск якої на виконання означав, що суцільна крижана гора буде повільно перетворюватися на якусь подобу без ядерного волоського горіха, залишалася велика подзьобана оболонка з природньою внутрішньою структурою кістяка, судин та перетинок. Як і будь-яка інша комп'ютерна програма, вона могла бездоганно працювати після запуску, а могла і не працювати, причому збої не завжди, м'яжучи, були очевидними. Тож ще не основним аспектом роботи Діни. Було ситуативне орієнтування. Як би цікаво не було визирнути крізь вікно та подивитись на землю, що пролітає повз на швидкості 24 тисячі миль на годину, їй доводилось невідривно дивитися тільки на монітор, шукаючи в огромі слабких і малозрозумілих сигналів, сліди того, що якийсь процес пішов не так. Їй подобалося уявляти, що ті часи, коли вона ще маленькою дівчинкою сиділа в шахтарському таборі перед радіо, Намагаючись виловити далекі сигнали азбуки Морзе, крізь білий шум та перехресні перешкоди, на свій лад підготували її до цієї роботи. Уже за кілька хвилин скейп-конференції з JBF Дуба зрозумів, що два роки тому він аж надто добре впорався зі своєю роботою. Він ішов на ту зустріч у Кем-Девід, маючи завдання пояснити президенці, що розщеплення місяця з знищення всього живого на поверхні землі. Начіпивши капелюх доктора Дюбуа, він розписав біле небо та зливу як доволі легкі для розуміння поняття, хоча ці феномени, правду кажучи, були значно складнішими. І зараз доктор Гарріс понад усе бажав, аби нині покійний док Дюба ніколи більше не розтуляв свого жирного писка. Він сидів у кутку ферми, яка після відбуття Нюкерда перетворилась на таке собі холостяцьке кубло, де він регулярно зависав із Конрадом та кількома іншими задротами в галузі орбітальної механіки. Ферма за функціоналом завжди нагадувала шкільну їдальню, де зазвичай у різних кутках сиділи різні компанії, а зараз таке розділення тільки поглибилось, ставши частиною неписаних правил життя на міксі. Тож вони пороздруковували таблиці та схеми, які більш-менш абстрактно унаочнювали все, що вони знали про поточну динаміку розвитку місячних уламків та їхній потенційний вплив на майбутнє хмарного ковчега. До витрат паперу і принтерного чорнила ставилися вельми недбало. де через два покоління, якщо люди взагалі виживуть, нащадки дивитимуться на цей стос паперів із сумішю відрази із захвату. Оскільки доти папір стане рідкістю, його використання на подібні речі сприйматиметься ними приблизно так само, як американцями 21-го століття сприймалося використання кашалотового ширу для заправки вуличних ліхтарів. Але тоді життя піде на краще. На обертальних космічних колоніях розростуться ліси генетично створених дерев. паперу стане вдосталь, а ці сумненькі пожовклі осубки виставлятимуть у музеї як живе свідчення злигоднів, що їх переживали пасажири. Якщо вони не пустять усього куту під хвіст. І саме про це він щойно говорив із Жулією по скейпу. Вона літала собі у своїй шлюбці. А ще начебто пристосувалася до нульового тяжіння. З'ясували, як зробити так, щоб волосся не розліталося на сібіч, Місячне лице стухло, і загалом із вигляду її вже наче не нудило. На тлі розмови літали собі різні люди. З усіх дубах спізнавав лише Камілу. Ще кілька юнаків займалися тим, що скидалося на роботу. Ціли тицяли і ялозили пальцями по своїх планшетах, час від часу відриваючись на короткі розмови. Хлопчина з Південної Азії, дівчинка з Африки, ще одна дівчинка, здається, з Китаю. Дівчинка – підліток, юнак – дівчина. Його політкоректне суперего, сформоване за багато років роботи в академії, саме зараз намагалось активувати нейрони, відповідальні за сором. Сорому Дубас не відчував. Це був пройдений етап. Але його вразило те, наскільки молодими були пасажири, наскільки вони демографічно різнилися від основної популяції. І з цим усвідомленням прийшло дещо бентежне відчуття того, що він не в темі. З часів його молодості минуло вже кілька десятиліть. Але він завжди був своїм для дітворе і підлітків, його фоловили на Фейсбуці та Твіттері, а зараз він застряг на міксі, а Джуля на шлюпці. І вони тепер тусили з абсолютно різними людьми. Опопери постійно бачили одне одного і спілкувалися віч на віч. Пасажири були ізольовані у своїх шлюпках і вимушено використовували соцмережі для спілкування. Дубас не заходив на свою Facebook сторінку ще з часів білого неба. А зв'язок із Джулію довелося відкласти на 15 хвилин, бо він намагався опанувати користувацький інтерфейс Скейпа. І з яким Джулія очевидно була добре знайома, і де почувалася цілком у своїй тарілці. Вона постійно його використовувала, а коли щось не працювало, їй допомагав хтось із діток, які зараз плавали позаду неї. Ще один маленький натяк. Поки Дуба спарився зі Скейпом, він підслухав коротенький фрагмент розмови на тому кінці, де хлопчина з Південної Азії звернувся до Джулі пані президентко. І це було настільки дивно, що він збирався порушити цю тему в розмові. Але й відповідь знав наперед. То проста вічливість. До колишніх президентів завжди так і звертаються. Це нічого не означало. То нащо було зіймати галас? Зрештою він просто почувався б незручно і знову став би гіперчутливим. Доктор Галіс, як вам відомо, я тут ніби п'ятий колесо у возі. Тому хотіла би передовсім вам щиро подякувати за те, що ви змогли викроїти трохи часу зі... з того, чим ви зараз займаєтесь?» Почала Джулія. «Нема за що, пані Джулія», – сказав Дубас, і через цю запинку не дав собі ляпаса тільки тому, що у них була відеорозмова. Вона це помітила, але вирішила не звертати уваги. «Я тут почуваюся ніби вихователькою в таборі», – продовжила вона. Звісно, я була проінформована про всі деталі роботи конструкторів на підготовчих етапах. Але одне діло сидіти в білому домі, дивлячись презентації в PowerPoint, А бути тут – це зовсім інше. Це була дуже очевидна приманка. Добре розуміючи, якого лоха він робить сам із себе, Дубас запитав. А в чому справа? Звісно, тут значно більше культурне розмаїття, сказала Джулія. Але крім цього, тут переважно панує непевність. Таке собі відчуття, що таланти і енергія пасажирів консервуються. Ніби безліч джинів, які тільки чекають, доки хтось потрапить лампу. Але всі вони щиро хочуть допомогти. «Ви ж розумієте, що від початку зливи минуло щойно два тижні», – зауважив Дубас. «У нас попереду ще п'ять тисяч років плюс-мінус». «Спільнота пасажирів чудово знає ці цифри», – зауважила Джулія. «Спільнота пасажирів? Ого!» Він практично захопився тим, наскільки невимушена вона вплила це в бесіду. Джулія, яка мета цього дзвінка? Я правильно розумію, що будь-яка отримана вами відповідь розійдеться цілою спільнотою пасажирів?» Бо для цього в мене є електронна розсилка. Список електронних адрес усіх живих людей. В цією розсилкою користувалися два дні тому. А це ціла вічність для закоркованих пасажирів. Та ми тут, знаєте, трохи зайняті експедицією Нюкерда. У спільноті пасажирів цим дуже цікавляться. Тут цим також неабияк цікавляться. Я маю на увазі мету, пояснила Джулія. А як мета може бути ще зрозуміліша? Запитав Дубас. Кожен, хто проходив курси та тренування, необхідні для того, аби стати пасажиром, тобто ви, Джулія до них не належите, розуміє геть усе, що ми намагаємося зробити з позицій орбітальної механіки. Ви хочете дістати велетенську масу води, яку плануєте витратити у спробі розіграти гамбіт заїзду, випалила Джулія. Так, доктор Гарріс, навіть я це розумію. Гамбіт, серйозно? То чи намагалися представники Опоп будь-коли поцікавитися чи бодай ознайомитися з думками? «Та бажаннями СП?» – запитала Джулія. «Чого?» «Спільно де пасажирів», – пояснила Джулія, ледь закотивши очі. «У кожен довільно взятий момент близько 10% пасажирів перебувають на ротації на міксі. Ви це знаєте. Більше прийняти ми просто не можемо». Я говорила з кількома, хто був на цій ротації. Усі розповідають одне й те саме. Щойно хтось потрапляє у привілейоване середовище міксі з безпечнішими умовами, ширшим простором, кращою їжею та нормальними можливостями для спілкування, світогляд ОПОП виглядає дуже прийнятним. І це тільки зайвий раз підкреслює шок від повернення на шлюбку. Дубас прикусив язика. Джулія продовжила. «Я щодо невеликої зміни ролі. Чому б не посилати членів ОПОП на тимчасове проживання у випадкові шлюбки?» «Як щодо цього?» – перепитав Дубас. «А з якою власне метою?» «Із чисто технократичної позиції це таки не має сенсу», – сказала Джулія. Решти вона не договорила. Якби я вирушив на тимчасове проживання у випадкову шлюбку, що я там дізнаюся такого, чого не зможу дізнатися через скейп чи Facebook. Та чимало, враховуючи, що ви не користуєтеся цими додатками. Ще радіснішим тоном мовила Джулія. Я тут трошки зайнятий навігацією Нюкерда. Давайте розкажіть, що я втрачаю. Його увагу привернув рух. Він побачив, що Лої захитає головою. Тоді вона затисла лице між долонями, Найміть заплющила очі та знову їх розплющила. Дубас відчув, як його лице нагрівається, і знову ледве стримався від спокуси дати самому собі ляпаса. У довіщі СП бродить чимало розважань на тему альтернативних стратегій. Різко і владно сказала Джулія, як ти жінці, котра щойно самопроголосилася речником від згаданої спільноти пасажирів. У нас тут уже замалив неповноцінна школа сформувалася навколо ідеї польоту крізь чистий простір до Марса. Чистий простір. Це так Тав називає позамісячну зону відносно позбавлену болідів. Тав? тавісток Стокпраус? Так, я вам раджу час від часу почитувати бложик свого старого приятеля. Тав полетів на міксі за місяць до білого неба, коли хтось на землі вирішив, що соцмережі стануть тим клеєм, який зв'язуватиме хмарний ковчег докупи. А Тав саме та людина, яка зможе з цим допомогти. Я був зайнятий, відповів Дубас. Але Тав має знати, що ми смалювали та програвали варіанти з Марсом буквально дюйм за дюймом. І це просто погана думка. Він уже бачив, як Джулія формулює в себе в голові заперечення, але не мав терпіння це слухати. Якщо хтось серйозно апелює до польоту на Марс, то він просто добас тут не сказав фрази, про яку подумав. А подумав він обдовбаний у повній нулі, натомість зупинився на іншому. Не приймає до розрахунку деяких практичних реалій. Одного спалаху на сонці в непідходящий час вистачить, аби всіх убити. Тільки якщо всі полетять. І якщо ви кажете про те, аби послати контингент на Марс, то маєте уявляти, скільки нашого обладнання та припасів вони мають забрати в дорогу. Я гадаю, що чимало пасажирів радо згодяться бути частиною невеличкого легкого авангарду. Чистий простір манить. Бачите, зараз ми не в тому просторі, що його тавісток здається, вважає чистим, промовив Дубас. Ми у брудному просторі, тому маємо зосередитись на дійсності, а не будувати повітряних замків на червоній планеті. «Не варто мені нагадувати», – почала Джулія. «Так, ви бачили, як вашого друга та колегу Піта Старлінга прошило нас крізь болідом?» «Джулія, я навіть читав про це ваш пост на спейсбуці». Справляю враження, що й казати. «А проте я відчуваю, що десь тут на підході є «але». «Розумієте, минають дні, не стається нічого серйозного, і люди вже починають думати». А наскільки брудний космос насправді? Зростає інтерес до варіанту кинути і злитися. Біле небо зараз нагадує історію стародавнього світу. Пішла злива. Кожен день приносить нам корекцію курсу. А то навіть і дві. Ми уникаємо великого боліда і ще цілої купи дрібних подій. А рівень смертності? 18 станом на 10 хвилин тому. перебив до баз. Ми щойно втратили шлюбку 52. Як бачите, я в курсі подій. Прикро це чути, сказала Джулія. Закладається, що решта СП почуватиметься так само, коли до них донесуть ці новини. Блять, Джулія, усе це лежить у вільному доступі. Досить просто відкрити документ. Ми тут не доносимо новин. Це не Білий Дім. Але в багатьох аспектах виглядає, наче це Білий Дім, заперечила Джулія. Орбітальний Білий Дім. Вільний від конституційних балансів і противаг. Але в Білому домі принаймні є конференц-зала. Шлях випустити пару. Я би з радістю. Нахуя ти зі мною взагалі про це говориш? запитав Дубас. Я ж астроном. Тоді йому ся думка. Скільки таких розмов ти вже провела з іншими членами Опоп. Досі він припускав, що Джулія, навіщось виокремила особисто його, але вона, судячи з усього, мала список майбутніх дзвінків зі свою руку завдовжки, укладений для неї кимось із тієї працелюбної шпани, що літала на тлі. Тимчасово станцію очолює Айві. Я добре знайома з командим Латчушком, який ви тут собі. Зімпровізували, мовила Джулія. Відповідаючи на ваше питання, докторе Гарріс, я говорю з вами саме тому, що ви астроном. Тож із вашої посади саме враз відповідати на питання та розвіювати тривоги СП стосовно справжньої природи тієї загрози, яку несе для нас забруднений космос. Новини зі шлюбки 52, звісно, порушать запитання про ефективність поточної стратегії Айві. «Це статистична проблема», – сказав Дубас. «Приблизно об А плюс 0,7». Це перестало бути проблемою ньютонівської механіки і перетворилось на статистику. Звідтоді це була тільки статистика. І все зводиться до вибірки розмірів болідів, орбіт, якими вони рухаються, і динаміки змін із плином часу. А це можна дізнатися тільки шляхом спостереження і дослідження. І знаєш що, Джулія? Навіть якби ми достеменно знали кожнісінькі з тих статистичних параметрів, ми все одно не змогли би передбачити майбутнього. Бо у цій формулі N до рівня 1. У нас один хмарний ковчег, одна міксі. Більше працювати ніжчим. Ми не можемо прогнати цей експеримент тисячу разів та побачити, як різняться результати. У нас одна спроба. У людському розумінні такі симуляції нелегко даються. Ми схильні бачити моделі там, де їх немає, Схильні знаходити сенс у випадковостях. Хвилину тому ти ще сумнівалася, чи насправді брудний космос аж настільки брудний. Очевидно, це був аргумент на користь кинути і злитися. Тоді я розповідаю, що сталося зі шлюбкою 52, і ти перемикаєшся на цілком протилежну точку зору. Ти не допомагаєш, Джулія. Ніфіга, не допомагаєш. Джулія, здається, не особливо переймалася за Дубаса. Натомість вона скоса глянула на нього і ледь похитала головою. Не розумію, звідки така бурхлива реакція, докторе Гарріс? Розмову закінчено. Відповів Дубас і вимкнув відеочат. Кілька секунд він боровся з бажанням гримнути планшетом об стіл. Нарешті відкинувся у своєму крісі та вперше за довгий час глянув у вічі Луїзі. Він хотів дивитися на неї впродовж цілої розмови. Тільки Джуля помітила б це, збагнула б, що у кімнаті є ще хтось і що цей хтось слухає, так само, як хтось слухав на протилежному кінці лінії. Луїза просто сиділа там, увімкнувши свого внутрішнього психіатра в режимі Я вас слухаю було б легше, мовив Дубас, якби я міг зрозуміти, що вона в хоче. Ти припускаєш відповіла Луїза, що вона має план. Я так не думаю. Вона жадібно шукає собі владу. Якимось чином знаходить, а раціональні причини наводить уже опісля. Дубас підсунув до себе планшет і заходився в пошуках блогу Тавістока. Як ти вважаєш, наскільки відповідає реальності те, що вона розповідає про СП? Усе цілком протилежне тому, що вона описує, запитав Дубас. А яка різниця? відповіла запитанням на запитання Луїза. Діна підвела голову і побачила, що Земля виросла вже до розмірів грейпфрута. Вона трохи подрімала, трохи поїла і знову занурилась у роботу. А коли відірвалася від неї наступного разу, планета вже була з бейсбольним м'яч завбільшки. Досі не надто велика, але з їхньою поточною швидкістю до неї заставалося летіти лише годину. Тоді в них відбувся останній брифінг у кают компанії «Іміра», яка тим часом встигла стати капітанським містком для цього неоковирного корабля. Діна свиснула три пласті монітори з різних кінців командного модуля та пристебнула їх до столу в кают-компанії. Усі три були завалені різнокаліберними вікнами, які налазили одне на одного. Частина з них була вікнами терміналів, які відображали записи системного журналу або активні програмні коди, але переважали відео, які наживо показували діяльність роботів, що працювали з кригою. Тільки на одному відео не було корабля. То була трансляція з камери бездіяльного плаза, що розміщувався на кормі. Камера цілилася в надир і показувала Землю. Окрім цього, єдине ситуативне орієнтування відображалося через програму космічної навігації, котра у маленькому віконечку показувала тривимірну модельку Землі, на яку накладалася геометрична крива траєкторії і міра. Під цим вікном був ряд графіків, які демонстрували відношення швидкості та висоти до часу. Поточна швидкість становила 6 тисяч метрів на секунду, хоча буквально кілька годин тому було тільки 4 тисячі. Якщо вони нічого не робитимуть упродовж наступної години, ця швидкість має подвоїтись, а тоді знову піти вниз, коли вони пройдуть перегей і попливуть у відкритий космос. Ця швидкість виведе їх назад на L1, якщо тільки Джіро не впорається зі своєю роботою, яка полягала саме в тому, аби сповільнити корабель. Він вдовольнявся єдиним пласким монітором встановленим на протилежному кінці столу навпроти триптиходіни. Через інтерфейс, виведений на його дисплей, він керував реактором. Зараз Жіро почав витягати деякі керуючі стержні, просто перевіряючи, скільки знадобиться часу для того, щоб розігнати реактор до повної потужності, коли це доведеться робити насправді. Про рахунок у цій операції одного разу вже спричинився до поломки тепловидільного елемента, який опосередковано вбив шуна. Тож Жіро хотів... Аби цього разу все обійшлось без несподіванок. За кілька хвилин до перегею, якби Маркус дав добро відповідно до всіх інших пунктів, Джир мав запустити команду, яка виводила реактор на повну теплову потужність, що дорівнювала приблизно 4 гігаватам. Крига розтанула би, вода закипіла, а пара пройшла інконелевим горличком сопла, розосереджуючись та охолоджуючись у горловині, поступово перетворюючись у надзвукову хурделицю, Відтак білий стовп холодного вогню. Вириваючись у напрямку руху корабля, мав його сповільнити. Не настільки, щоб усі вони провалилися в атмосферу і загинули, але достатньо, аби зменшити висоту вихідної орбіти до рівня поточної орбіти Міксі. Імір мав зазнати прискорення, яке на борту відчувалося немов тяжіння. Усе їхнє обладнання, яке зараз вільно плавало на борту Еміра та Нюкерда, повинно було падати, Діну та Джиро мало втіснути стільці, які вони поставили перед монітором. Як і Маркус, який облаштував своє особисте гніздечко планшетів і моніторів за тим самим столом, тільки що на його гаджетах висвічувалися переважно навігаційні дані. Славу, котрий сидів у Нюкерді, повинно було втиснути в крісло під дуже незручним кутом у скількість градусів. Але перевантаження мало бути доволі делікатне, бо навіть 4 гігаватна ядерна система тяги не могла повноцінно згасити імпульсу настільки великого уламка криги. Якщо з перебігом запуску їхня вага, Залишатиметься сталою – це буде знаком того, що все добре. Якщо вона зростатиме, тоді вони найвірогідніше помнуть. Річ у тім, що сповільнити їх, водночас піднявши відносну вагу вище певного рівня, міг лише безпосередній контакт із атмосферою. Що більше вони сповільнювалися, то нижче опускалися. Що нижче опускалися, то густішим ставало повітря. Що густішим ставало повітря, то з більшого сили воно діяло на корабель. І на борту цей процес сприймався саме як збільшення ваги. Це була експонентна спіраль, яка за певною межею спричинялась до неминучої загибелі Єміра, Нюкерда та всіх на борту. І фактично, єдине актуальне питання полягало в тому, як саме вони помруть. У меншому і легшому кораблі вони могли б згоріти заживо. Але тут серед купи льоду скидалося радше на те, що вони спершу знепритомнюють від перевантаження. Дюба Гарріс та Конрад Барт, які в цей час постерігатимуть за ними з висоти кілька ста кілометрів, Побачать, як вони розчиняються у блакитній смужці вогню над Південною Півкулею і передадуть новини Айві, щоб та могла зробити оголошення на весь хмарний ковчег. І наскільки Діна знала свою подругу, вона це оголошення вже написала. Просто, про всяк випадок. Дивно було, коли їх розділяла така мізерна фактична відстань і величезні, хоч і неочевидні, простори Дельта-В. Зв'язок між Нюкердом та Міксі був просто чудовий. Тож Діна свідомо спробувала відволіктися – на листування й перечитування з Фейсбука. «Скоро побачимось, Хо-Хо», – написала їй Айві. Діна відповіла якусь схожу дурничку і зачинила вікно. В'ячеслав натягнув на себе один із блакитних термічних комбінезонів, які одягали під скафандри. Це, наскільки знала вона, належало до стандартних заходів безпеки, на випадок, якщо йому з певних причин доведеться вийти на двір. Слава вже поклав свій скафандр у шлюзі Нюкерда, аби за потреби можна було швидко вийти на поверхню осколка. Діна ж розташувала біля шлюзу двох хапів, які мали допомогти йому пересуватися. Маркус на загал був доволі безцеремонний, і це було його стилем керівництва. Його спосіб – імпліцитно доносити до людей, що він очікує від них виконання їхньої сраної роботи без зайвих слів «до» та гучних овацій «після». Спрацювало це не з усіма. Декому церемонії подобались, але таких він у цю експедицію не взяв. Тож і не було жодного конкретного моменту. Коли можна було сказати, що це почалося. Вони просто підходили все ближче до землі. Слава кинувся вгору до командного модуля, а через хвилину оголосив, що сидить перед пультом керування Нюкердом. Джиро відлічував показники зростання активності реактора, час від часу додаючи коментарі для кращого розуміння цифр. Це трохи швидше, ніж я очікував, тепер сповільнюється так це за планом, готовий продовжувати за наказом і таке інше. Участь Маркуса. Переважно обмежувалась тим, що він кусав свій великий палець, втупившись у монітор. Час від часу він полишав це заняття і щось друкував, або просто огортав і клацав на своєму планшеті. Робота Діни взагалі стала вельми абстрактною і суттєво віддаленою від того, що було актуальним саме зараз. Вона намагалася зосередитись на цій роботі та не зважати на звуки тисяч незакріплених об'єктів, які попадали на підлогу і міра, коли у них з'явилось тяжіння завдяки поєднанню все більшої реактивної тяги та стабільного наростання опору атмосфери. «Зараз», – сказав Маркус. «Прийнято», – відповів Джиро. «Керуючі стержні відповідають на програму, і маємо критичний рівень перебігу». Чотири гігавати термальної енергії, а цього достатньо, щоб забезпечити Лас-Вегас, стали відчутні вже за кілька секунд. Діна зауважила величезне зростання ваги, і відтак до її вух долинула какафонія скрипів, хряскотів та трісків коли командний модуль разом із Кригою, що його оточувала, зазнав навантаження на конструкцію. На екранах вона побачила раптову та стрімку зміну інформації у вікнах, котрі останні кілька годин були вельми статичні. Закрутили свердла, і крижані воронки, які вже кілька тижнів стояли незмінно завантажені, почали надзвичайно швидко порожніти. Кілька її оснащених камерами роботів не втрималися і злетіли зі своїх кріплень, через що деякі відеоряди, несподівано і вельми недоречно почали труситися і барахлити. Вона обрала кнопку запуску у програмі, яка змушувала кожного робота на поверхні уламка переносити до воронок максимально можливу кількість криги, і спробувала наглядати за процесом, паралельно відстежуючи структурну цілісність цілого уламка. Зазвичай шахтарі робили свою роботу в умовах гравітації, тож усі структурні прорахунки оприявнювалися самі собою, швидко і драматично, у вигляді обвалів. Імір був вельми своєрідною шахтою, яка поступово перейшла до роботи в повній невагомості, а гравітацію відчувала тільки в коротких проміжках часу, коли запускали двигуни, тому зараз усі трохи нервували, гадки не маючи, а чи не розвалиться ця конструкція. Та поки що все було начебто добре, а ми гарно скидаємо швидкість, пробурмотів Маркус, відриваючись від того, що раніше було нігтем його великого пальця. А Діна у відповідь навіть дозволила собі облишити власні графіки, Аби переконатися, що це таки правда. Час минав швидше, ніж їй здавалося. До перегею зоставалось якихось кілька хвилин. Отже, гарно в устах Маркуса означало відчутно, але не настільки, щоб ми тут всі повмирали. Тоді Маркус сказав Слава, будь ласка, трисекундний пуск. Да, відповів росіянин. Тоді через кілька секунд додав Починаю. Вони би не знали, чи Слава щось зробив, якби не зовнішня камера, яку Діна становила на поверхні осколка, трохи осторонь нюкерда яка виходила просто на корабель. На відео виднівся примарно-блакитний вогник, що виривався з горловини сопла, повертаючи ніс Іміра донизу і задираючи вгору корму. Імір ледь здригнувся. Діна гадки не мала, що про це думати. Спершу сяйнула думка, що відбувається обвал конструкції, аж потім упізнала відчуття, якого вже й не сподівалася пережити ще раз – повітряна турбулентність. Вона не підлітала так близько до поверхні землі, ще відтоді, відколи злетіла – на орбіту майже за рік до нуля. І якщо впродовж кількох наступних хвилин усе піде добре, вона більше ніколи й не опиниться настільки близько. Хитавиця довго не тривала. Графіки на її дисплеї трішки стрибнули вгору, але ці екстремуми швидко поповзли в минуле повісі часу. «Ми проскочили», – повідомив Маркус. «Гадаю, доведеться зробити таке ще раз». «Свердли четверте та одинадцяте полетіли», – оголосив Джиро. «Я спробую вімкнути їх на реверс і прочистити». Це знову привернуло увагу Діни. Вона негайно перевірила статус усіх воронок і побачила, що вони очікувано швидко порожніють, незважаючи на спроби роботів підтримувати їх наповненими. А ось дві, що їх назвав Джіро, були переповнені, бо крига з них нікуди не дівалася. Діна запустила під програму, яка змушувала частину хапів перейти на перекидання подрібненої криги з воронок 4 та 11 до найближчих, здатних її використовувати. Двигун Керда спрацював, сказав Маркус, але й дав нам надто потужний крутний момент. Я врівноважую нас поворотними двигунами, але це займе деякий час. Він надрукував кілька команд, які, мабуть, якраз повертали висотні двигуни Іміра у напрямку протилежному від основного двигуна Нюкерда. Між іншим, ми щойно пройшли перегей. Сподіваюся. Діна глянула на свої динамічні графіки і побачила, що вони справді пройшли точку рівноваги заданого маневру. Парадоксально. Але, незважаючи на це, вони втрачали висоту, заходили на другий і, несподівано, останній контакт із атмосферою. «Ми вийшли на якийсь дуже дивний курс», – мовила вона. «Так і є», – сказав Маркус. «Але якщо переживемо наступні кілька хвилин, зможемо розібратися потім». «Одинадцяте свердло знову працює», – доповів Джиро. «Друге і третє полетіли. Можлива критична нестача пального. Сранних двигунів не вистачає», – перемудрили з корекцією, – відповів Маркус. А зараз заходимо на другий контакт, і летимо не тільки задом, а ще й до гори дрігом. Тож пуск основного двигуна Нюкерда свою роботу зробив. Він опустив ніз корабля, який тепер перебував із протилежного від напрямку руху боку, і не дав кормі, яка була скерована вперед, заглибитися в повітря. Вони повернулися до атмосфери пласким боком і відштовхнулися від неї. Цей стрибок міг урятувати їхнє життя. Але коли уламок знову почав обертатися, його вже нелегко було зупинити а тепер він опустився занадту низьку. Ніс дивився прямовисно в землю, а горловина сопла виходила у відкритий космос. «То зараз ми прискорюємося в напрямку планети?» – запитала Діна. «Не так сильно, аби це нам зашкодило. Продовжити прискорення!» – наказав Маркус. «У мене закінчується крига», – повідомив Джіро, і понад монітором глянув на Діну. Діна вже застерегла їх, що постачання пального для основного запуску відповідатиме його витратам практично без запасу. І то тільки в тому разі, якщо все піде ідеально. А все пішло аж ніяк не ідеально. Вона глянула на Джиро, похитала головою і повернулася до роботи. «Готуйся вимикати, Джиро, сказав Маркус. «Ми заходимо в густу атмосферу, і я не уявляю, що буде далі». Тиск на внутрішній вуха підказав їм, що дещо таки відбувається. Потужне прискорення досі втискало їх у сидіння, але яка сила ніби вхопила імір ніс і потягнула назад. «Увійшли носом», – почав Маркус. А зараз повертаємося назад. Вимкнення основного двигуна через три, два, один. Зараз. Ядерний двигун не вимикається в одну мить. Тяга вигасала поступово, яке би команд Джиро не вводив. Минула майже хвилина, перш ніж вони знову повернулися в невагомість, тобто вийшли на орбіту, де на них більше не діяло додаткове прискорення. За хвилину я дам вам нові орбітальні параметри, сказав Маркус. Це нелегко, бо ми ще обертаємось. У раптовій тиші, яка запала після того, як двигун остаточно вимкнувся, Діна почула далекий тоненький крик. Вона збагнула, що то відкритий канал радіозв'язку з міксі, а голос лунав із пари навушників, які вона зірвала з голови під час маневру. Звук видавали люди в цистерні. Коли вона знову начепила навушники на голову, стало зрозуміло, що вони святкують. «Ви не уявляєте, яке нефігове Дельта В ви щойно дрюкнули, хлопці?» – сказав Дубас, почувши голос Діни на тому кінці лінії. «Вас можна привітати. Кілька секунд помовчавши, Діна обережно відповіла. «Але воно недостатньо нефігове?» Дивно вслухати голос когось добре знайомого крізь настільки застаріла аудіообладнання. Звичало, наче Діна імітувала база Олдріна на якійсь вечірці. Емоційне забарвлення передавалося краще, ніж слова. «Конрад досі вираховує ваші парами», – відповів Дубас. «Але суто візуально ми бачили, наскільки ви сповільнилися. Фантастика». «А звучи ти так, ніби нам доведеться іще раз стрибати», – сказала вона. «Малося на увазі, що їм доведеться чекати, доки Ймір іще раз обернеться навколо землі, а в наступному перегеї знову запустити двигун, аби сповільнитися достатньо для зустрічі з Міксі. Цього разу ви пролетите на вищому перегеї», – зауважив він. «І вам не доведеться знову проганяти той сраний кусень льоду крізь гороховий суп?» «Сама потреба керувати цим сраним куснем льоду мене трохи парить», – зіснула Діна. Сонце. «Твоя склянка наполовину повна», – сказав Дубас. «Склянка наполовину повна. Ви друкнули атмосферу. Це спрацювало. Ви відстрибнули від атмосфери. І ви до біса ближче, ніж були раніше». Конрад каже, що ваша погей точно передмісячний. Це означало, що імір зупиниться і почне падати на Землю, перш ніж вони перетнуть орбіту колишнього місяця. Це колосальне досягнення, – додав він. Це змінить усю політичну картину. Після тривалої паузи Діна перепитала. «Політично? Наче вона не могла повірити у почути. "Я знаю, що Айві залишається глухою до всіх ваших ідей", почала Джулія, щойно Спенсер надрукував усі необхідні команди, які від'єднували шлюпку 453 від мережі ситуативного реагування. "Смію припустити також, що вона чинила перешкоди вашому прибуттю на цю зустріч. Марсіани, доктор Кетрін Квіне, Раві Кумар та Лі Цянюй були трохи сконфужені. Завжди складно мандрувати між шлюбками. Середній час очікування на нетермінові польоти на лимолютах становив близько двох днів, а непередбачувані обставини могли все переграти буквально в останню хвилину. Член основної популяції, доктор Квіне, з цієї перспективи належала до, так би мовити, небожителів. Її, як парамедика, часто викликали на різні шлюбки проводити огляди. Вона була років на 10 старшою за кумара і Дзян'ює які були простими пасажирами, обраними з Індії та Китаю відповідно. Ці двоє разом жили у шлюбці 303, яка перетворилась на осередок промарсіянської агітації. Шлюбка належала до тріади, яку населяло 18 чоловік, а в половині з них зараз був гриб, тож Кетрін Квіне мала законні підстави прилетіти сюди. Вона доклала всіх зусиль, аби захопити ще Раві та дзяньюя і привезти їх сюди. З усіх людей, які брали участь у цій розмові, вона була найменш схильною вбачати темні замисли Айві за повільним рухом внутрішньоковчегового транспорту. Інша справа Раві та Дзянь Юй, котрі з ряду причин сприйнятливіше реагували на припущення Джулії на цьому фронті. В інший час і в іншому місці доктор Квіне, мабуть, заперечила б. Але часу не було, а спроба підважити думку Джулії від когось із поточної адміністрації хмарного ковчега не обіцяла якогось значного ефекту. Тож вона просто змовчала. Та й за час, поки вона це все осмислювала, Джулія, однак, пішла далі. «З огляду на це, я тим паче ціную, що ви наважилися здійснити складну та ризиковану подорож, аби зустрітися зі мною особисто», сказала Джулія. «Я щиро впевнена, що через кількасот літ молоді марсіяни сидітимуть у своїх класах на Червоній планеті та читатимуть у своїх підручниках історії, чи що в них там буде замість підручників. Про цю зустріч – і те, до чого вона спричинилася. Раві Кумар підняв свій вказівний палець. Замість того, аби навчати молодь у класах, почав він. Чому б не відкинути традиційні системи масової освіти та перейти до персоналізованого, індивідуалізованого підходу? Нічого повторювати зимні помилки на Марсі. Не можу не погодитись, сказала Джулія. І всі ці свіжі ідеї тільки більше розпалюють мене в бажанні забрати на Марс стільки людей, скільки буде можливо. Чого ж почати? Що буде необхідно для того, аби послати на Марс розвідувальний авангард? Ось уже вдруге за кілька хвилин доктор Квіне трохи збентежилася. Вона роззернулася шлюбка 453. Це була центральна шлюбка, каїд-компанія Гептади, яка включала номери 174, помешкання Джулії та Каміли, і 215, житло Спенсера Грінстафа. Принаймні так було сказано в офіційних записах. Насправді ж відбувалося повне перетасування. Усі чоловіки та жінки, котрі жили в цих двох шлюбках зараз, здавалося, вважали себе членами особистого персоналу JBF. Вони панували в шлюбці 453, перетворивши її на якусь подобу західного крила. Кетерін Квіне сказала. Припустімо, що нам дозволили подібну місію. Якщо не заперечуєте, я вас тут перерву, докторка Квіне. Ви тут щойно зачепили політичну тему. Я вважаю це своєю суперсилою, тож хочу вивільнити від цього вас та інших членів марсіанської спільноти. тих що нам уже відомі, тих, котрі таємно нам симпатизують, та всі, хто захоче приєднатися до нас, щойно зрозуміє, наскільки вагома і доцільна ідея подорожі на Марс. Тож я пропоную вам прийняти, принаймні в межах цієї маленької бесіди, що дозвіл для нас не проблема. І я б хотіла, щоб ви троє користувалися власними суперсилами для проєктування цієї місії, аби та могла відбутися. І нехай політичний вимір справи вас ніяк не стосується а щойно в нас вийокреслиться «притомний план», ми зможемо перейти до проблем імплементації плану в життя. «В ідеальному сценарії ми скидаємо камінь і всі разом летимо, забравши все, що є», сказав Дзянь Юй. Він заговорив уперше за цілий час, мабуть, підбадьорений словами Джулії про суперсили. «Існують могутні сили, що їх доведеться переконати, перш ніж це можна буде реалізувати», – відповіла Джулія. «Давайте поки думати категоріями невеличкої авангардної групи – легкої, практичної, агрономічної, але достатньо великої, аби підготувати ґрунт. Тобто приземлитись на Марсі та послати звістку решті ковча. Ми вже обговорювали таку можливість. Зринала можливість створення боло із гептади та тріади, сказала Кетрін. Десять шлюпок, мовила Джулія. Теж не так і багато, хіба ні? Під час вихідного Дельта-В почав Раві Кумар. Шлюпки будуть з'єднані. Коли вони вийдуть на прямий курс до Марса, сформують боло. Тому члени експедиції зможуть незмінно відчувати земнетяжіння на всьому шляху, який триватиме шість місяців. дзянь додав, реактивну тягу можна буде створювати за допомогою запчастин з уже готових наборів. Більшість конструкторських робіт зробили за нас. Наприкінці потрібне буде гальмування, аби сповільнити рух, сказала Кетрін. А доти було, можна буде злити докупи і об'єднати всі шлюпки в один корабель, щоб у нас був час оглянути планету з орбіти та вибрати місце для посадки. Джулія кивнула. «І ось неабияке запитання до роздумів вам усім. Який має бути час існування цієї ізольованої колонії після приземлення? Коли закінчиться продовольство?» На цих словах усі троє марсіян стрипинулися і подивились одне на одного. «Я запитую це тому, – сказала Джулія, – що політика, моя царина, ще раз вистромлює тут свою бридку голову. І щойно героїчне звершення стане доконаним фактом, на мене ляже Агард доводити справу до кінця. Авангардний загін приземляється та надсилає своє радісне повідомлення. Десь на стіні починає цокати години. І я не маю на увазі нічого поганого. Це може бути хорошим стимулом для людської енергії, як то було із масштабною будовою напередодні зливи. І саме тут я можу звернутися до людей хмарного ковчега і сказати «Ось ваша можливість. Ви хочете її втратити? Чи ми від них просто відвернемося і дозволимо їм вигаснути?» Гадаю щось таке, я скажу, для більшого ефекту. Мені просто треба орієнтуватися в часі. Принаймні рік, сказала Кетрін. Але поза цим у нас залишаються медичні нюанси і статистичні. Статистика, повторила Джуля і зітхнула. Я про це вже наслухалася від доктора Гарріса. Тобто ти не можеш відстежувати навіть, хто перебуває у гептаді JVF? Запитала Айві. За великим столом у банані панувала тиша. Авія почала проводити важливі зустрічі в цьому добре знайомому її приміщенні ближче до центральної вісі каналу і ближче до створюваного Амальтею захисного конуса. Не хотілося щоб усю командну верхівку верхів Міксі в одному з ніс якийсь заблукали боліт, а шанси на це суттєво зросли б, якби вони збиралися десь у Т3, скажімо, в цистерні чи на фермі. На зустрічі були присутні Дубас, Луїза, Фьодор та ще троє чоловік із персоналу Маркуса, які сформували своєрідний, виконавчий тріумвірат. Сал Годянь – одноосібна судова влада. Фьокла – голова Служби безпеки. Стів Лейк – рудоволосий, дредастий молодик, який відповідав за мережеву комунікацію та комп'ютерні системи. Базова комплектація системи відстежується, розпочав Сал. Базується на припущенні, що люди будуть із нею співпрацювати. Айві піднесла руку. «Стоп, перш ніж тебе понесе в пояснення, я хочу почути, так чи ні?» Так. Відповів Стів Лейк. Ми не можемо відстежувати, хто перебуває в гептаді Джулії. Дякую, мовила Айві. Чому ж МСР теж не працює? Стів відповів. Бо принаймні одну людину в тій гептаді ми знаємо. Це Спенсер Грінстав. Айві кивнула. Нарешті звався Сал. Стіве, коли Маркос посадив тебе в твій офіс, саме перед білим небом, і настановив на чолі всіх мереж замість Спенсера, ти сказав, що Спенсер може знати потаємні ходи в усіх системах міксі, яких неможливо буде виявити. Аж поки він ними не скористається. Ага, погодився Стів. Як за підручником сказано, ми не можемо знати лазівки, поки нею не скористаються, хіба що уважно перечитаємо кожний рядок коду. І ти гадаєш, він має лазівку в МСР? Ми знаємо, що він щось робить, відповів Стів, бо щойно він там під'єднався до мережі, як шлюбка в ептаді J.B.F. почала час від часу вимикатися. Коли вона проводить зустріч, про яку ми маємо знати, він негайно все вимикає. А іві хвилину час обдумувала. Тоді глянула на Феклу і кивнула. Фекла підвелась. Обережно, бо гравітація була дуже слабенька. І підійшла до дверей. За ними виявився Зікі Петерсон, який чекав своєї черги. Вона жестом запросила його до середини. «Дякую, що приєднався», – сказала Айві, порушивши тишу, яка панувала, поки Зікі всідався на стілець у дальньому кінці столу. Айві сиділа на чолі. Вона дивилася на нього, ніби вгору довгим лижним трампліном. І так само дивився на неї він. Просто як у старі часи командор Косяо, промовив Зікі. Ну, я ціную твою відданість, сказала Айві, і я знаю, що ти, мабуть, почуваєшся не у своїй тарілці. Ні, насправді ні, заперечив Зікі. Оте оголошення, що зробив Маркус, ну коли вперше виступав на початку зливи, коли оголосив, що це кінець усіх націй, які зараз існують, я взявся близько до серця. Джулія ж того оголошення не чула. Ось до неї воно й не промовляє. Ми тут дещо чули про вміння Спенсера від'єднуватися від МСР». Зігі кивнув «Так і є. Я був під час одного з таких інцидентів. І мав дуже-дуже дивну розмову. Гадаю, вони промацували ґрунт. Перевіряли, чи можна мене завербувати. Вона так зі мною розмовляла, ніби я вже на їхньому боці. Наче для неї було б немислимо, якби я відмовився. І це дуже хороша техніка переконування. Я навіть повівся на деякий час. Але коли я звідти вирвався і переспав з цією думкою, зрозумів, наскільки вона безглузда». «Як тобі здається, це був одиничний випадок? Чи вони пропрацьовували список можливих рекрутів?» «Обираючи з двох, я схиляюсь до списку», – відповів Зікі. «Але навряд чи той список довгий». Айві кивнула. Додавати було щось зайвим. JBF могла завербувати когось іншого, когось, про кого ми ще не знаємо». «Це я відповідаю тому, що я бачив», – сказав Дубас і глянув на Луїзу, яка схвально кивнула. «Я гадаю, вона страждає опортунізмом, налагоджує контакти з людьми, Втягує їх у розмови, натякає на щось, перевіряє на слабину. Вона геть поїхала, запитала Айві у Луїзи. Це не так і важливо, зауважила Луїза. Якщо вона створює проблеми, то вона створює проблеми, а зведення цих проблем до діагностованого психіатричного розладу нічого не змінить. Це може змінити наш підхід. Вона від самого початку була жахливим нарцисом, продовжила Луїза. Нагадую, що це не офіційний діагноз, але згідно з тим, що я відчула від тебе та Діни, Її мандрівка на міксі була доволі травматичною. Вона втратила свого чоловіка, дітей, повсюди була кров. Тут не треба бути професіоналом, аби побачити, що вона страждає від посттравматичного синдрому. Зважаючи на це, від неї можна очікувати похмурого параноїдального світосприйняття. З іншого боку, вона могла завжди бути такою. «Вона потайна», – погодилася Айві. «А поки вона просто розмовляє з людьми, я небагато можу зробити, та й не варто». «Згода», – сказала Луїза. Вона вибудовує політичну систему серед пасажирів. Якщо ти якось виступиш проти неї, маючи за підставу тільки те, що вона говорить із різними людьми, ти даси їй саме те, що вона хоче. Але посилення твоєї взаємодії з пасажирами – це може допомогти. Айві зітхнула. Відповісти на політику можна лише політикою, сказала вона. І саме тут від мене найменше користі. Не словом, а ділом, втрутися зіки. Тільки це важливо. А коли повернеться цей мір, хто на тлі ваших з Маркусом досягнень, Джебі, як зі своєю клікою, виглядатиме просто жалюгідно. «Я тут, можливо, трохи некомпетентна», – сказала Джулія після тривалої паузи. «Але мені здається, що ми маємо справу з якимось дуже великим збігом». «Продовжуйте, пані президентко», – підбадьорила її Каміла. «Вам воно може й очевидне, але я не розумію». Джулія глянула на Кетрін Квіни. «Наскільки я розумію, ключовими елементами для польоту на Марс, з яких Повинен складатися корабель Єгептада, в якій мають жити люди під час польоту, і триада, в якій зберігатимуться запаси пального і різних дрібниць. А це доволі точно відповідає нашим можливостям. Вона спромоглась усміхнутися, підкреслюючи наостризм сказаного. І я таки маю на увазі наші. Що це означає? Я ризикну припустити, що мусить існувати певна природна єдність між спільнотою та марсіянами. Така собі підпільна партизанська коаліція. Тут у цій гептаді ми на швидкорусь створили такий собі соціальний габ для захисту інтересів спільноти пасажирів. У певному сенсі ця гептада зараз належить нам. Так само і ви, Раві та Зян'юй, зосередили діяльність своєї тріади на розробці марсіянського проекту. У вас є своя тріада, тож ми фактично маємо два найбільші елементи для польоту на Марс. Їх просто треба зібрати докупи. Раві кивнув. Є двоє інженерів, які охоче за це візьмуться. Вони допомагали будувати Нюкерд. Тому тільки зрадіють новим викликам. Один із них, можливо, захоче полетіти з нами. Пол Фріл. Він обстоював ідею колонізації Марса ще задовго до нуля. Кетрін, яка досі лише уважно слухала, втрутилась у розмову. «Не хочу бути голосом скепсісу, пане президентко, але як розуміти те, що ви маєте цю гептаду, чи що наші друзі мають тріаду, в якій вони живуть? Це тільки напівправда, в тому, що стосується голосу більшості, але…» Це тільки напівправда в тому, що стосується голосу більшості. Але? Але що в цьому контексті означає володіння? Хм, це таке доволі глибоке питання доктор Коквіни. І рада, що ви його порушили. Адже стільки речей, які ми досі сприймали як належне, як то приватна власність чи особиста свобода, зараз відсунуті на задній план Маркосовим проголошенням САПС. Чи то військовим станом, якщо ми хочемо називати речі своїми іменами. Але перш ніж повноцінно відповісти на ваше запитання, я хочу припустити, що сама змога приходити йти за власним бажанням є невід'ємною від поняття володіння, оце й означає володіти шлюбкою, тріадою чи гептадою. У цьому сенсі ми всі виступаємо з об'єктами диктату автоматизованої системи Рою, зауважила Кетрін. Роємір вирішує, хто, коли і куди рухається. Це, воістину одне з найпідступніших знарядь соціального контролю, сказала Джулія. Кетрін була дещо приголомшена цією заявою. Але без цього була б катастрофа. Саме тому він настільки підступний, мовила Джулія. Його завжди можна виправдати, прикриваючись міркуваннями безпеки. Ми всі будемо рабами Роєміра, аж поки, якщо тільки, хтось вирішить, що існують важливіші речі. Зянь Юй насторожився, але й зацікавився. Якщо хтось такий вирішить, втрутився він, це нічого не змінить, якщо тільки шлюпок не перемкнути на ручне керування. Наскільки я розумію, це можна зробити за будь-якої миті, сказала Джулія. Мене дезінформували? Ні, відповів Дзяньюй. але це негайно відобразиться на роємірі і негайно вімкне тривогу в цілій мережі ситуативного реагування. У такому разі, підсумувала Джулія, треба розібратися з МСР, перш ніж настане час вдаватися до рішучих дій. Бабуня Айві, яка народилася в Гуанчжоу, а виросла у Гонконзі і знала хіба кілька слів англійською, керувала своєю родиною з квартирки свекрухи що містилась над гаражем у Резиді. Вона висідала на троні обмотаного липкою стрічкою «Лазедбой», запелена на ув'язані хустини, видаючи один за одним диктати, прононціаменто і фатви, які були чинні в межах усієї родини 36 прямих і шлюбних нащадків, котрі розсіялися долиною Сан-Фернандо. Хоч і не геть байдужа до грошей, любові, безпеки та інших звичних психологічних чинників, вона все ж переважно мотивувалася іншою потребою. Незрозуміла, а тому й таємнича для всіх, хто приносив їй васальну присягу. Англи могли потрактувати це як східну практику через конфуціянське сприйняття поваги до старших. Айвіш збагнула, що це проста потреба уваги. Кожен, хто заходив чи виходив із дому, мав поговорити з бабуною. І недостатньо було просто показатися і сказати «Привіт чи папа потрібно було сісти на ротангове кріселко, яке стояло біля Лазетбой, посидіти там кілька хвилин і сказати два-три слова. Бабуня не мала змоги стежити за дотриманням цього процесу, окрім як ви напівмістичні та бароково заплутані способи для якнайтривалішого звершення помсти над тим, хто його зневажив. Джулія Блісфлаєрті, як тепер розуміла Айві, була з того самого тіста. Якщо приперти її до стіни та змусити все пояснити, вона опише свої дії в категоріях вельми нарцистичного плану. Вона могла навіть у це вірити, хоч це й не було правдою. Вона була схожа на бабуню Айві. Якщо ти її шанував, вона тебе теж любила, а твоя репутація та сила відповідно зростали середовищ тих, хто чинив так само. Якщо ти відсилав її на шлюбку та починав ігнорувати, то ставав ворогом, якій, так і всі її мережі. Вона прагнула тільки такої влади. Проте, якщо її ігнорувати достатньо довго, вона ставала могутнім ворогом і Статус екс-президентки, і то не якоїсь там експрезидентки, а тієї, котра наглядала за конструюванням хмарного ковчега і навіть скористалася ядерною зброєю для його захисту, наділяв її певним авторитетом серед пасажирів. Про них переважно думали як про людей розпорошених і нерішучих, які тільки чекають на лідера, здатного дати їм нову мету та ідентичність. Айві вже й не могла збагнути, чи то було дійсно сприйняття, чи вельми живучий міф що його почала розповсюджувати JBF. Хай там як зараз це стало дійсністю. Айві сиділа за столом навпроти Фьокли, гадаючи, чи варто поділитися з нею цими думками. Чи буде цій російський гептатлет діло? Чи зрозуміє вона історію про кантонську бабусю Айві, яка загинула в Резиді? Можливо. Але Фьокла належала до іншої традиції, в якій деталі слід було наводити лише у межах необхідних даних. Коли ж їй давали надто багато інформації, вона почувалася з пантеличину, тоді починала нудитись і зрештою дратуватися. До тих, хто надто багато говорив не по темі, вона ставилася десь із такою ж зневагою, із якою бізнесмен ставиться до марнотратника. Їй потрібно було тільки знати, у чому полягає її робота. Через цю саму рису важко було зрозуміти, що насправді думає Фьокла. Але це було нормально. У великій організації з воєнізованою керівною ієрархією зайве бути другом, та дорогеньким колегою всім і кожному. Маркус це чудово розумів, і саме тому він очолював це місце. До нуля саме заповзятливість Айві слугувала її призначенню головою Міксі. Тут Маркусу нічого б не світило. Уся ця історія з Джулією потрібна для відвернення уваги, не більше, сказала Айві. Уваги заслуговують значно важливіші речі. Акцентування на проблемі Джулії лише зрикошетить, дасть їй більше влади, ніж вона заслуговує. Але ми не можемо заплющувати очі на те, що вона робить. Фьокла кивнула. Добре. Я хочу, аби ти полетіла до її гептади. Продовжувала Айві. Ти вирушиш туди із повноваженнями начальника Служби безпеки Маркуса. Це зрозуміло? Це буде офіційний візит. Ти поясниш, що виникли проблеми із мережею ситуативного реагування, що можуть бути серйозні проблеми, якщо систему не полагодити. Словом, я просто хочу, щоб ти її слухала. Бо гадаю, що вона спробує переманити тебе на свій бік. Вона з усіма так робить. «А ти станеш просто золотою рибкою в її сітях». «Якщо вона зробить так, як ти кажеш», – мовила Фьокла, – «що я маю відповісти?». Айві була настільки наївною, що навіть не одразу збагнула, що Фьокла має на увазі під цим питанням. А тоді зрозуміла, що вона пропонує прикинутися однією з послідовниць Джулії. Фьокла терпляче чекала, поки Айві сама все зрозуміє. «Я пропоную не вдаватися ні до яких поспішних заходів», – відповіла Айві. Проте вона була не стільки обережною, як радше просто сором'язливою. «Звісно», – сказала Фьокла. «Демонструвати запал – погана тактика. Вона тільки зайве щось запідозрить». Айві не відповіла. Фьокла пояснила. «Я знаю багатьох людей із таким типом мислення, а ти, очевидно, ні, дорогенька. Я пропоную, щоб ти передовсім доповіла все мені, а вже тоді ми будемо щось вирішувати». «Ми?» «Я, я буду вирішувати. Добре, що ми зустрічаємось тут, у банані», – сказала Фьокла. Тобі тут подобається? Фьокла наче трохи збентежилась. Невиподобанні справа. У банані безпечніше. Безпечніше? Тобто від болідів? Фьокла похитала головою. Від Грінстафа. Тоді вона підвелась, обережно, аби не полетіти вгору та не вдаритись головою об стелю. І попливла геть, залишивши Айві на одинці з повною головою запитань. Вона щойно ініціювала проєкт створення на хмарному кавчизі шпигунської мережі. Як вона поясниться Маркусу? Він буде зляканий чи вражений, незалежно від цього, як і ставитися до його реакції. І коли ж бляха повернеться Діна, щоб вони могли обговорити це за чаркою спиртового дистиляту. А що Фекла хотіла сказати своїм останнім коментарем, що в банані безпечніше від Грінстафа? Приміщення було старим, зведеним до нуля, тож його зв'язок із МСР базувався на старому програмному забезпеченні, а тому містив багато помилок. Фьокла, здається, припускала, що коли вже Спенсер міг зламати МСР, аби від'єднати від неї шлюбки Джулії, то й за іншими частинами хмарного ковчега, фермою, цистерною та офісом Маркуса, зокрема, він міг стежити без особливих труднощів. Я знаю багато людей з таким типом мислення, сказала Фьокла. Вона мала на увазі типових представників російських вищих кіл, військових та розвідки, призвичайних до істину візантійського кшталту інтриг. Можливо, свого часу Фьокла сама готувалася до розвідницької діяльності. Якщо Фьокла стане кротом у мережі Джулії, звідки їй, Айві, знати, що вона вірний кріт, відданий Айві, а не подвійна агентка, віддана Джулії?